Negarra zerion arratsaldean, txori triste baten kantu isilean. Bere maitearen hauan, entzun omen zuenean, utz nazak pakean. Aizea zebilen marru bizian, udazken ostoak lapurtu nahian. Estalirigabe aurkitzean, dardarak joa omentzian, txoriak abian. Egoak edatuz, altxazenean, jirak azioan, Norrantza ezean Negua zetorrelakoan, luma goxoa komentzeuzkan bere ametxean Gaua iritsi orduko bakardadean bere baitan zion bake ezinean Zergatik esan behartzenidan zintzadala bakean kabi bilutxeean Patxi ezkiaga Gaitz ustaia, ustaren ila, ereindakoa jasotzeko garaia. Asko ere inaldezu aspaldian eta ez er jasotzeko intentziori bai edo esperantzari bai? Egin, egin, egin dugu. Ekainean, eguzkiak ekainean jotzen duen ila eta esperantza beti izan zamerda jasotzeko. Kaixo eta ongi etorri... Itzaren ahots, kaitz eta idatgoiko etxea teklatsonan. Gitangar deborako zua Haiabilniklaenan uste. Oh. Ekaitz esbidu bezala edo askotan esaten diozu parekoari ez daagit zerta zaizean. Es, hasko dan ere estiote esaten horrak hori gehi esan. Eh, ez zuler argitzeko formula izan daiteke, baina hies egiteko ere bai, ezta. Da? Izan daiteke, ez dakit zerta zarizaren, e, pentsatu gehiago egiten dut esan baino. Ana Malagon idazleak bere ipuin bildumari jarri dion izenburua, ez dakit zerta zarizaren, gaurritakan Ana Malagon gurekin. Bendizio. Liburu aueztera datorreta kontu kontarirituko gara. Statizik. Maiatzaren bukaera aldera argitaratu zuen elkar arrgitaletxearekin ez dakidakit zerta zarizaren ipuin bilduma, Ana malagonek. Horbera oh, dahen historia Eeta zerkaitz generoak badu gen bat eroa dena Ala omen eta gainerako guztiak baldintzatzen omen ditu. Saio bat bilbonanan beste bat tolosan politadoa ez da zikloa. Os oso, oso politadoa eta datozenetarako ere oso go gottsu daude. Bo bueno, urrengo saioren batean dantzariak ere bilduko ditugu mail inguruan, baina gaurkoan zuk zeuk aurrerakouko hizkiguzu zenbait kontu eta kantu. Bai dantzariak dantzan dabiltza, antxo inguruan eta gaur nik egingoitu haienak ere. Izan ez natze Horribera da den historia. Analagon eta generoa gaur itakan. Zen iluzi ho bat da. Gure pasazia Zuretzat itxaliko dut iluna Zuretzat eskuetan eguna Zuretzat, odeien gozo leguna Zuretzat, bihotzeko laguna Zuretzat, piztuko dut ilargia Zuretzat, derderri purtargia Zuretzat, dauerdi Zer mozaztea, no eh, Leder? Ondo Ondo, txoritsiki batek kontatu dit Pako belearen ipuiekin zabiltzala gora eta bera. Bai. Zene kontatzen dizkizu bako beleharen ipuieak? Aitanak. Eta non kontatzen dizu? Eee, kalien batzutan. Egoaldeko parkean? Bai, eta ze zaio bako belehari du nolakoa da, bako belea? Ba, zuk esaten ba ez zu, eee, ari bez, ba nua irratira, bako beleheko esatzen du, ba, irratira hai ah, repikatzen dituzuk esandakoak eta biurri xamarra omen da bai biurrikeriak eina zibiltsen da bai A adibidez e Egun egunbatean ama Josefinari la torta txistorroak eta, eta kuleroak hala eta eta tarta bizkotjoa bizkotza tarta ere bai ai Aste honetan lehena aipatu dugu. Uztai hasi degula. Bai. Eta uztailarekin batera, bueno, ekainak egintzen zenongi torri udari, baina bai. uztailak bete-betean eltzen dio udagaraiari eta aste honetan okerrezpanago olerki eder bate ikasi dezu. Bai. Errezitatuko diguzu? Bai. Polita da? Bai. Zin ikas matu doa? Nerea matzeko. <laughs> Presta hode? Bai. Gozo-gozo lasa ilasai? Bai. Enganaiz duzunean. Udak, koskos, eguzkiak, kas-kas, zenbait jonas, zenbatez uste, garizaiak horritu dira eta oporrek, mm, ogi usaina dute. Bazuretzat, kantu edarragu. Zuretzat! Zerzaliko dut iluna Zuretzat eskuetan eguna Zuretzat odeien gozo leguna Zuretzat bihotzeko laguna Zuretzat Eketko pistuko... Eketzko isoabe izan, ok usain horrek? Mmmmmmm! Bai, hori seze ondo irakorri duen, bere burutik! Egia da eta da. garisaien erdian sartzen garenean usein du egiten degula. Baik, Labeko ogi eh? egin berria. Garizail osoa zurettako mintzetan barna. Suraja biozeko laguna. Suraja piztuko dut ilargia. Suraja Bueno, le behondizula, eh. Olerkia jolas bihurtzeatik. Bai. Musu ondi ondi bate, eh? Bai. Orrengan gillau? Bai. Benga, ondo pasastea. <laughs> Musu. Ni zurekin zure Azpalditigatuz Urrumeragoaz Azpalditigatuz baña Egan egiteko Ez alzara inoiz argitan Bautxa izan Urrilegi gaude, ez urretarako, urrilegi gaude, baina. Eta jakitearen garrantzia, izketan ari dena aurrez aurre badago bintzat. Begin iniak hanpatuta baditu eta dioen hori ezkutatzeko aliginik egiten ez badu garrantzitsuua da, zerertas ari den jabetzea. Ahoa espaita mugimendu gutx. Ahoa ere badelako pentsamendu, eta nor, bestearen hauak ni bihurtzen hauelako, kobazulo. Uriari du Ametssen Garrantzitsua da, bestea zertas ari den jabetzea, guk zertaz az jardu nahi dugun jabetzeko. Zusenen kontra... Ja, izan. Eri... Ana lako egun batean bain ipuin bilduma editoreari aurkeztu ondoren arekin lana partekatu ondoren iristen zaizu Iruneizkirdoren Azal diseinua Azal diseñuaren e, proposamena. Bazenekin Irune zertaz ari zen? Bai, bueno, azkinean izan zen, eh, Xavier Mendiguren editoraren proposan bat eh, berede ideia izan zen, eh, alako, bueno, eh, bazka baten ez, eh, ondoren eh, utxitako arrastoak eta ondarrak eta eta zaborrak eh, izlatziak, eh, eta gire esan, eh, bada oso azal dena azalbada, eta, eta jo jende asko komentatu dit, eh, oi, azalarena, eta bai, nola bai banekin txartazai zen, eh, bai. Janari edari hondarrez beteriko maibat, pizza puxketak, espaguetiak, lentejadilistak, jadilistak, platano azalak, entxalada, janaririk oso da, galtzen utzi behar, zuk, zer ielduko zaino, keo entxailarun bat goizean. Ointxe bertan, <girri> ia gauzaldu berri, ba, ba igualez, baina egia esan, e, nahi behintzate, etxean erakutsi ziaten ezer, ez dala Ester utzi behar, <girri> platerrean, eta gertatzen, nik uste, e, bueno, uste gala gauzak platerretan bizitzen, eta utze, eta baukagulan labaiteko hori, Esterka zera e, bat azetu, eta eta... Baina aldi berean nazkatu edo aspertoa egiten gaitxun eh, janaia ditugula eta eta usten ditugula. Eh? Bosta halki daude eta bostako zuetan berdinak. Mai baten bueltan eroso eseri behar dugu? Eh... Depende, norekin no no ez? quienes ni bete pentsatu dut eh alako bazkari, ez? Eh jende asko dauden baskeritan oso garrantzitsua dela norekin tokatzen zaizun eh alamenen exertzea, ez? Eta eta ni baitzatu oso adi egotena, e, joko azten denean, ez? E, e, alkia, alki bat hartzen. E, eroso dela, ez eroso eh bari, eh konpainiaren da eta eta norbera bereburuaekin eh no dagoen goen sentitzen duen arabera, ez? Eta, eta izan daiteke batzutan horrela no? sortea mai baten bueltan eta badaude eh beala amaitu nahiko zen itzuzken eh e, baskariak, ez, efariak. Demagun maiorren bueltan elkartu zarela liburu irakurri duen irakurle batekin eta zuri liburu idatzi duenari esan dizula, liburuaz ez takit zerta salizaren ana. Ze esango zenioke? nik ere estetzioke <laughs> eh bai bueno vale eta eta eta oso siegida eta eta ulertuko nuke hori ezatea eh tonuaren data bera eh eh jakin barko litzateke benetan ari den edo edo edukatzen ari den eh ez pizka bate izenburuak hori hori zeukan ez ez batena eta LASOI ez da zer gertatzen lehenengo liburekin gertatzen zen bezala. E, nik uste dala esaldi bat esaten deguna mm, benetan e, badak egunean beste azerta zagidan. Baina ez degunean e, jakin nahi. Ez? Eta, eta dependetonua, zintzoa alimada ulertuko nuke erabat, zena, e, e, bueno, baliteke ez, ez, ez jakitea zerta zain nahi zen. Baina, e, Ba, egon daiteke beste tun hori tonu hori e, den nagartzen dana eta eta izenburuak benetan dauka antunoa tonua dana eta dala e, hori ba ukatzarenak besteak e, esaten edo, esaten duen hori ondo jakinda zortasarigain eta an lasai ez ezer gertatzen. So bi an but... eta hamaz gelditu zaitezte gurekin Eta bi mila batarekin iritsi da ez dakit it zertasari zaen ipuin bilduma. gusttura heldu genien aurreko bi oso kustura heldu diogu hirugarren honi. Itakaragon bidatu dugu ana, eskatu dizkigu pare bat kantu, hiru eskaini dizkigu eta esan dugu hau entzuteko dugua daukat: Blue, Monako. zerdua berezian Amonako urdinak ba, polit batez eta eta aspaldien eh ustete 90garren amarkadakoa ba eta aspaldien entzun, entzun neuken, eta bueno ta galdera egintzen diean bilatzen te bueno ba abertze bestie jarri gaur eta baten alkordatu ditzana bestienekin ta esan dut na, ma, daukat, eta daukalako ba, tenpo bat lasaiana melankoli melankoliatsua ta Eta, bueno, larun bat e, goiztezakite triste xamar edo odaitxu xamar bateako, pa, e, ba, politxe dituztean. Seguran eguzkitan gaude? Bai, donostian ez. <risa> e, ana, zer gertatu da? zerbait gertatu baldin bada 2.000 eta malautik? Guk oso gustora irakurri genituen lehenengo 2.000 bildumak, oso gustora irakurri dugu irugarren hau ere, E, maiatzaren emaia era aldera eman dezu argitara amagostipuin biltzen dituen e, liburua, zer gertatu da? Zer bait gertatu baldin bada 2008-2008 bi bi bat bitartu hortan? Munduan gauza asko ez, eh? bat ez bi, bi hori, jan, asko gauza asko gertatu dira. E, nire bizitan ez gilegi esan, e, bueno, ba, saiatu nahiz, e, azkenean... E, hazin nintzen, ez, ozai puin laburrake idazten, lengo liburuan, eta, bueno, paseatu nahizte ikasten, idazten ikasten, eta eta gauza berriak egiten, eta, eta pixkenak, bueno, ba, ba, gauza Beritza, berrikuntza txikiak sartzen e, egiten dituan ipunetan, hemen dauk ere ikasteko eta probatzeko eta eta holako gauzak egiteko, ez? Eta eta bueno, ba, azken liburu honek baditu ildoberetik jarraitzen du. Ordun esango nuke ez dala gilegi gartatu ere, <laughs> baina, baina, baina, baina, baina gauzatxoak gertatu gertatu dira eta bueno, ba alde ikuspegi handitzagoak eta eta eta, eta bueno, bestelako por batzuk, eta bain arte landu gabeenik benitzenak eh handi eh, batean eta eta hori da gertatuna e, mundu mailan ikuste duzu <laughs> eh batez ere iazko urtea eta ondikan eh bueno ba e, aigea hartak ba balako saki nona deskribatu nikuste dela dela hondamendi dala, baina e, aurretik gertatzen zient gauzak eh ez nah, Geiago dira eta aurretik gen miseriak eta eta hutsuneak eta eta halako gauzak eh Geiago areagotu ja baitz eta geren agerean gelitu dira, ez? Eta orian ni beste batez ere azkeneko urtean uste terpian e, gertatu dana eta aurretik engertatzen dena ariagotu egin zaigula, ez jarri lupa bat, gure gure akatzak handiagoak ikusteko, baina katzak ortsu den. Bai, esan behar, nizune, bizimodua irauri zaigula, baina iraulketa horretan itzo liote garen, ez da? E, Lehen gora eta deio zonbezela modu nabarmenagoan, e, ana... E, Bazen berrikuntza kiki baldin badira ere, sartzen saiatu ez, eh, literaturarekin experimentatu daileke, eh, literaturarekin experimentatu eh, behar da? Behar, behar, en, nint behar itza literatura lotuta ez, ez nuke inoiz eh, erabiliko zen azkenean, eh, askat oso dauka ez, ez ez zuz berrigorrez ez zerregin behar, ez da idatzi ere ez zuzatik. It's growing Bueno, moztu egin eh? Baina, hemen txego, deueltan, horrarik ginen e, literaturan, e, eta bazte zere literaturan, eta sormenean ez dela ez behartu behar e, askatasunak behar duela erdibunean, e, segi-segiana. Bai, e, hori esan hain dunez, azkenean e, hori, beharra, beharritza, e, sormenera, e, sormenen beharritza erabiltzean nahi errepara honia ematen dit, eta eta e, askatasunan dagoela, ez? Eta, eta askotan hori, e, kontatu naiz une historia hortan eh horrek e, eskatuber dizun zerbait dala, ez? eta eta eta kontatzeko Espe modu desberdiagonal, experimentatu bait edo edo tradizio edo jarraitu edo azkenean nik egit eh ez estetelako nik aurretikan e, igual egin zenbait gauza baina baina ez dete zer berridik asmatu e, eta tradizio nahiko modu tradisionala kontatzekoak ez da, ez, da, ez da ez berrikuntza ezberrikuntza berrikuntzan ez ezberrikuntza ez espero este experimental berestitik Ana sarritan, e, kontzientzia maila undie giri gabe, egiten ditugu, egiten ditugunak. Gaur egun, zein da zuk eginduzunaren e, zure kontzientzia maia egiten ari zarenaren eta eginduzunaren oso jabe izan zara asiratik? saiatzen ez izaten, baina bezurra da ba. <risa> e, eh gero abieso zakar edo abieso ez irakurle klubetan jendak esaten ditzkizun gauzak eta esaten zu ostraz ba, ba bat ere kontziente hori eh, alain egin nuenik eh saiatzen ez diztena eta gero eta kontzienteago eta geroz eta Eta, bueno, ba, azkenean ez, e, egiten duzun horrekin daukazuna remana izatea arrazionalagoa edo kontzienteagoa. Eta, badalude gauza batzuk, abidez, e, agian e, estiloarekin hainbar e, neratuta itxuzunak, e, igual inkontzienteagoa egiten itxuzunak. Abidez, hori ne aipatzen diate ironiaren erabilpena ez? Eta, eta ni batzutan... Onartu, onartu da dizatet, nahi gabe izaten dela, ez dala bereziki bilatzen dudan zerbait. Edo ezakit, e, lengu gogunean ez, e, aitatu zaten, e, parentesiak nola edabiltzen dituan, jo ba, ez da, ez da pentsatu, ez, ez nun pentsatzen. Baina badaude gauza batzu, pixkanaka, pixkanaka, bueno, ikasten noanaren nara bera, eta, eta gero eta kontzienteago egiten, eta kontrola, kontrol egiten dudan horrekiko kontrol gehiago dukiten zaitzen daiz. Nola, nola idazten da? Nola idazten da ipuin bilduma bat? Ari zara eta boro egiten duzu, edo boro biltzen eta gero idazten duzu, e, idatzian, idatzian hartzen du forma, nonbait hor, nonbait irakurri dezut. E, argitaratu eta gero hasi pentsatzen. Zer eta zergatik egin dugun, gero hasi hori defendatzeko argumentuen bila. Bai bai, hori, hori izaten zutetan da, euskaraz zeitzaten da. A nik ez dakit nola idaztenan, da, nik, nik eh nik nola idazte dieten, irazkenean daukat e, Excel bate edo, edo e, datu base bat e, ideekin, eta hoei tira egiten diet, eta eta azten naiz, ni naiz normala izoten naiz ipuin bat hasi eta amaiera arte e, e, jarraitzen duna. ez ez nago idazten e, Ipuin desberdinak aldi berean, bestela nahiko lan aukitzan eure burua esliatzeakin, <laughs> ipuindakarrean, beste batzuk esatuak beharkoan nitu askozeo kerrago izango izateke. Orduan, e, zaiaten naiz, e, eta zaiaten naiz ere bai, e, bukaera alik eta lehenen buruan izaten behintzat, jarkiteko atik bera, ez, jun behar dudala, bestela... Urdui xamar jartzen nahi, ez baina doka eta maiera oso argi, e, ezakinoa noan, eta horrek urdui jartzen nahi. Eta horren, bueno, ba, A eta B puntua ditu dala, e, e, iraztenetarkua. Ipun guztiak edo, bueno, gutxi gara bera ipun, ipun sorta bat iratzeta ditu danean, ba, kasu montanea, dialinio, bai editoari, bai lehenengo irakurle eta kritikariei den e, <laughs> iban zalduari, Eta batzuk adik ezte hori gintzian, e, no, eta, eta ondo, ondo eroria gaina, Eta gero, ba, ipuin bildo maugaten, badago irugarren os, gauza bada ja irazketa, gero dator hor eta oso garrantzitsua den berri da, e, ari ez izen burua agertu zen, etzan asiako, asiatik ez zegoen idatziak, berridazketan dazketan agertu zen esaldi bada. Eta gero badago irugarren fase bat, Ipuinetan e, da ipuinei ordenak jartzea, zein oso importantea da. Zein gukuzio pentsatzen dugu ez, jendeak irakurtzen dula ipuin bat, eta hor usten dula, e, baina ez da egila. Jendeak ipuin bat irakurri eta segura aski askotan urrengoa irakurtzen hasiko da. Horren kontrobatu barretu pixka bat ez efektu hori bezala errimoa galdu ezak, edo bueno, getaitezke ez zu nahi editzu efektuak. Eta gero ja, e, datone, datorrenean hori ba, liburua defendatu garizatea, edo, bueno, daurkeztu garizatea, badaude betzen baita ausunarketa, posterioia gertzen dianak. Eta eta pixka eta horreko galera ekin zerikusia daukena ez. Eh? E, Kontziente bihurtu harritu zu behar badak kasu askotan... Guna laguaz berriroia anaren atzutik Bueno, bagoaz, eh, bagoaz kontzientzia maila horrekin, eh, ipuin bildumaren osaketa horrekin. Betana. Bai, ez dakit nor zer diren intzuden azkenekoa, ah, baina bueno, azkenean e, e, idazketa faseak eh errepasatzen nahi ditzan, ez? Lehenengo idazketa, ni tira egiten dio dela da datubasetik, gero berri idazketa dat horrela, oso garrantzitsua dana. E, gero ordena hartzarena dago eta eta irugarri indazketa modua da zen azkenean hori ba, ba, e, jendeak ez ditu ipuinak bakarka eta denbora pausatzeko denbora eta hosnatzeko denbora hartzen baizik eta urrengo, urrengo ipuña ipuina irakurtzena dala eta hor errimoak eta tenpoak eta, eta, eta, eta tonuak eta bueno oh, ondo er, ondolotu, ondolotu, josi egin eh? behar Eta gero dator hori, arrazionala eta kontzienteki, eta geroen kontzienteki egiten niren gauza que arrazo, arrazoitu eta opes, piskata orkestuen orkestuen dezunean zurelana, ba, plazaratu bat itxuzunak ez? Eta, eta modu, bueno, gutxi gora bera, <laughs> ba, modu arrazional eta eta ulertuko da modu batean. Eta piskat izaten dira, bentsat nere, nere faseak hoiek oie, izan hori Ana, e, irakurleak askotan ez du pausa eta tempo hori hartzen e, ipuia, irakurri berri duen ipuini hori hausnartzeko. Eta anak, e, ipuinak banan-banan idazten dituzu, ez dituzu bizpairu ipuiniasita izaten aldi berean, ipuin batasi eta ura bukatu arte arekin e, lanean haritu, eta behin bukatuta, e, luzatzen zaioan hari ipuiniaren e, zaporea, tempoa, ipuiniaren e, inguruko hausnarketa? E, gia esan ez, osea, eh kontutart, bueno, eh zer deitzen deitzen nik azpuitkenean nire egunerako lanak eta nire egunero, eguneroko egunerakoak ez dit gustena bidiesak kiansear eh gellegi egiten. Orrun nik baliatzen ditut asteburuak eta eta eta, eta batez ere gandeak eh, horretarako. Orduan, bueno, badaukata aste bete, ez? Baina erabata astu egiten diten bete aurreko azte guran e, idatziu da nahi, esan. Oso, oso modu estankoan daukat nere bizitza azte gurutan gauza bada, eta azte antzear beste zehote, eta ez de pentsatzen ere liburu e, ipuinean, eta adi adibidez, e, arazo da idatzen ari nahi nahi zela, zelaz, e, gau, e, ipuin bat, Lehenengo hiliburuko mikoripuina bai iratzen ezakena atxalde baten bat, baina, baina direzipuilu zeagoak babearritu te hainbat aste idazteko eta askotan astu ditentzitzen, aurreko astean zer, azen ber, nun berriotestu eta hau zinda, zer dutaken zaio, nun dago, eta nik neukerea, galako amnesia bat daukarada, eta astu, eta, eta berriro hori ari hartu, eta berriro martxan jarri hori arazoa da baina, Ez daukat beste aukerarik e, gaur egun ere bizitzan, orduan bueno, ba, ba, hortan nabigatu, behar eta hortan lan egin behar. Aizuana, Batzutan ez tezu tentaziorik izaten argumentua ipuin luzeago edo eleberri bihurtzeko. Zenbait ipuinetan e, nik neuk izan dut e, sentsazioa eta irrika hori segiba ana aurrera. E, zukez, denek duten luzera bertxua e, ipuin e, guztiek. Tentaziorik ez argumentuari tira egiteko? ez motzago egiteko bai baina, baina luzeago egiteko eh, normalean eh, batzutan gerratzen za nei ez amaiera gasolina iaia ia, gasolina gabe eta eta justu kontrakoa gehiago gertatu zei lutzatu nahi izatea baino behar bada igual badaukatu eh, gutxo araberako tamaina bat eta, eta ja, historiak nere buruan mm, eztakin nola baina moldatu egiten dira eh, tamaina hortara ez eh. Eta, eta gehiago izan duda, bueno, ba, balenago amaitzearena, edo gauza kentzearena, e, luzatzearena, baino, justo, bai, ez da, ez da, gehi, ez da gertatun zairan zerbait, egia esan. Protagonistak eta inguru guztia. Erdiguneak bezainbesteko pixua du zirkuluak? Bai, bai, bai, nik uste te, ni, eta gaina... E, Gure gure testuingurek pisa hondea daukate gure bizitzan ikusteak. Gure uste, eh? protagonista ba, Kim Batizaren te quedo, haiet berrikuntzetako bat eh sea ipu liburu da hori, ez, edo, ba de protagonista coralagoak, ez, lo taldea da na protagonista. Nikustebait eta eta horrek ematen dio ni irakurri irakurri edo edo edo ikusle bestela, es, adio ze bat pelikula telexietan Asko gutasun zaizkit edo edo nin neurtzunek gauzaten kalitatea, eh, askotan eh, testuinguru hori nola lagun lortuta, galidez edo bigarren mailako pertsonaia nola diren e, nola diren ikusita, ez? eta orrun e, asko asko esaten dugu eh, protagonistai e, bere inguruak, za azkenean, bueno, ba, berak ere egin litzakin gauza badaude markatuta, ba, filmai baldintza edo zenbaiti Bueno, ba, ba, zer, zer zirkula dukan bai familian, bai lanean, bai, bai bestelakotan. Eta, eta nik uste da osatzen dula e, kontatzen naidan den hori. Zora jauzika doan Eta gau ezberen burua hitzen duten Euskal bituzten, Eta aien gortzutzak Laztanduko dituzten Lupin legatzekin Lagabakioetan daraitziko Ondartzetan mintzatzen aiz Ni aur jaio berria naiz Aturri baian barna Ene arbasue Laztam eta fereken Bila Da an 15 ipuin. Han aipatzu batzuk e, bazterrean gelditzen direla eta ipuin e, batzuk ondo daudela bazterrean e, utzita tentaziorik bai. Noiz Noizbait hori eieltseko ze da bazterrean utzitako ipuin e, Ba, depende se, bueno, bazterrean batzuk e, gelditzen dira, ba ba jo astelako iguale tonuarekin edo edo bueno, edo munduarekin sortzen aizen munduarekin, ez? Eh? Ta bueno, battan ba Ni ginenzat, eh, gero dituzute zerrako baliaturain arte bastertu itzuan eh ipuña. E, zerbait, betxe zerrako zerbait bateko aqui estan cielo, ez 10 bigarren aukerarik ematen. E, baina bueno, azkenean baliteke beste norbaitek ikustea, eh? ba igual hala balimada formatua, eh, fiskate, ba igual ezarako formatu egokia berba da eztaik. Agian etorkizun batean beste formatu batekin edo beste, zera, edo edo zerbait aldatuta edo emango dio, e, dio dala bigarren vuelta bat baina momentu bete zerre egin eh orain arte bastatu ituan ipuinekin eta ezakiz zerbait izango inoiz eh digu, digo e, eh ipui batzuetan e, esandako helduko digoana adibidez e, gorrota ta irudimena ipuinean maiderri dena mierda bat iruditzen zaio landerri bezain besteko mierda Badira, dena mierda bat iruditzen zaien pertsonak? Eh, den dena, baina asko bai eta eta badago, bueno, ba alako, es, e, absolutuetan eh begiratzeko joera bat eta daukatena ba, pertsona batzuk eta eta dena mierda eta absolutuetareko joera egin daukatzu badena dena mierda ba da. E, imar dena beste ipuin batean e, iten ez dena ez, en, eta hori ita lokalbin oren zea da. E, bueno, ba infernoan infernoa ez dena e, ikusten jakineta eta espazio eta izen bat eman, ez? Eta, eta bueno, dena mirra badago da jendea dago, e, ikusten dena, e, dena mirra dela badago jende hori, baina, baina, bueno, badago baliteke ez izatea den dena hain mirra, baina haien, haien ikuspegiak hala e, ikusten dula ez. Ipun horretan, e, bertan, e, aipatzen da, aitak ez diola semeari inoiz esan, sufritzea normala dela, garrantzitsua da ez da, txiki-txikitateko horren kontzientzia izatea? Bai, eta hori badago pixkatez, e, Ipun hori horrean batean maskulinitatearen eta e, maskulinitate toksiko baten e, Ipun bada eta nola haitak ez ez pasatzen dionen eh, maskulinoidate toksiko toksikoaren estea hori eta, eta pixka bat hori euh suprimendoa ukatzarena eta eta eta suprebit supertz ez ikustea eta, eta zure sentimentuene irakurtu, sentimentuak irakurtzen ez jakitearen horren transmisioa dago, eta, eta hori nikuste etarazondi hondibada la. Eh eta eta ikusten beguna, ez? Azkenean eh badaukago dago matzutane alako desconexio bat eta eta gure buruarez irakurtak egiteko e, arazoa. Eta bueno, ba pizkat dagona. Da eta bizitzan hartzen ditugune erabakiak eta hartzen ez ditugunak eta egiten ditugunak e, Inakik amazazpi 10.000 eta berroita azazpi zenbakidun dortxala darama haintzanek eta Inakik ez dakite alaba, zer gatik izan zuten? Bai ba, ez azkenean zaskenean bueno, ba, bizitzan e, hartzen dituzun erabakiak pixka korronteak eramanten zaitu lako, eta ez ez izan nahi, eta eta Eta bueno, eta pixkate ba garai edo momentu batean bizitateen momentuan tokatzen da na, ez? Askotan entzun dago, ba tokatzen da, ezkontzia tokatzen da, tokatzen da semeala dakizatea, baina ez erabaki kontziente bat edo racional bat edo edo bueno, ba ho jendia eh eukineaituzako dituna, baina badago beste jende bat e, tokatzen delako eta hori. Eta piskata ezateatzako e, familia eredu tradizionaletik ezateatzearren eukitzen elkitzen ditxunak. eta eta denok iko dezakegu buruan a bat eta hori da piska bate bikoteni ere gertatzen zaiona alkitzuten pues tokatzen zako <laughs> eta gero ba hori mo, gero molestatzen duten zenbatetan ez da, eta edo matu hor den zerbait dela e, beste zeozera egiten e, onbarko genukenean, eta eta bueno, horrek gatazka sortzen ditu ta gatazke banarrazioak e, sortzen dituzte protesia ipuña horrelazten da. Eskuin besoko protesiaken du eta ohi gainean utzi du. Utsuneak eragindako aritasun eta asimetriaren premiarekin heldu da etxera. Ester. Oso simetriko egin ditugu gure buru gorputzak, gure ez asimetrikoa, osea biologikoki asimetrikoak baina baina baina padukagoez, buruan e, simetria edo perfektzio e, e, jarraitu nahi izatearena, ez? Eta eta gure buruan egiten ditugu ideia batzuk eh e, edo edo ondo dagoena eh zer dan, ez? Zeu za tengu da askenean estetika e, kontua, baizik eta eta da mm, orokorrean da, ez askenean, bueno, korpustuete da eh kontuan eta eta zenbatekoaino gure proteksiak eta gu eh zenbateinoko gea gu zer kosatzen gaitun zerke zer gea gure gure nortasunean benetan zer zergean eh horri buruz dijo Aipuñao eta eta asimetrian eh nikuzte eta asimetria onartuardegula eta gure inperfekzioa konartuarditugula eta gure utxuneak eta gure gabestiak, eta gure protesiak ere guk guk egiten gaituztela eta eta psikate osotasun hori osotasuna asimetriko hori eh eh ba onartu eta eta perfektibaden ta simetrik efetuaren e, e, Eten egiten da eta ze ze erakargarri doan solasa bagoaz, ze, bagoaz berri doanaren atzetik Zue eta bioka inpozik lagun artean geundela Oroitzen zaitu tainala eta zorion txu Esnatunaute ah, ametxetanengoela Alboan sentitzen zaitu mono bueno, protesi oso oso egiten gaituzten protesi, ez eh, ari ginenana Bai barkatuko diatezu zuen entzuleek zertakiz ez ezakigu zer lotzaidan gaz Ba ez azkenean hori pizkat erreparatuko bagenio ez artearen historian simetrikoak di, diren irudiei e, iruditzu ja dira berez, eta eta bilatzen dugun perfekzio hori eta simetria hori eta gauza da eta e, ondo ondo islatzen dien gauzake, eh u gauzaierrepatokoa gene e, ikusiko genuke benetan ez dira bate politiak eta ituxea bia eta, eta gure inperfekzioak egiten gaituzte eta gure utxunek eta gure protesiek egiten gaituztegu eta gure hortasunaren parte dira eta eta hori bueno, ba, bea azkenean gure gure akatchekin eta gure bihurtutekin baina, baina perfekziorik ez dago eta simetriarik giza, gizakietan mentzat ere, zorionez. Lehen aipatu bateu zuena, infernoan, infernoa ez dena. Beldurgarria da hori, infernoan, infernoa ez dena? Barkatu zer den? Be Beldurgarria. Infernoan, eh, infernoa ez dena, eh, ez, eh, azkenean da arnazgune bat, ez? Nik usteet eh, guztiok gula gure eguneoko infernuan, infernoak ez diren gautzak, eh, naiz eta... Bueno, ez ditugun, ez diegun edo eh, ez ditugun kontziente egiten eh, hola da, eh, hori esistitzen direnik ere ez. Eh? Orduan, hori eh, gabi, eh, italo kalbinoren eh, irige ikus ezinak eh, liguren amai eraldean akartan zen eh, ideia bastan, Eta eta nik askotan e, batez dela, ez, azkeneko urtean e, batez ere gepatu dien gausekin eta hori. Bueno, hau infer, infernoa ba da, baina badago infernoan infernoa ez dagoena, ez? Eta nik uste ut e, horri heldu helduar diogun lan e, bizilauteko edo ni bezat e, horri eltsen diot. E, eta eta infernu ez den horrek forma E, desbereinak izan daite, daitez eukiditzake, batzutan e, pertsona baten forma dira, beste batzutan telesa edo baten kapitulo bat dira beste tan e, e, kalean ikusitako ez dena kurioso bat baina, baina infernoa dela in, e, existentzen dela jakinik ba, ba infernuak ez den tarte horiek eraz eta anitzagoak eta, eta, bueno, eta espazio bat eta izen bat emateak E, bere garrantzia dauka, ez? Eta bueno, pa hori, hori zan. Zeruan dagoen bezalaxe, zerua estena. Bai, bai, zeuaskei es el money, ez da sustenuti arra, ya entonces que hoy ustedes he sin estar en el infierno en cena. Baina baina ba ez egongo da, egongo da zeruan, zeruan ez dagona. Eh ez ez mali ez zerua alako, Egoera ibilikoak eta eta eta badago, ez? Jendea margotzen dizuna zure bera beraien bizitza e, paradiso izango daitzu bezela, eh ezagoñoiz eta eta badago batzutan badago zeru horietan e, zerua infernu uzatia hondiagoa, zeru zatia bainoaz eta gaina geroka kanporaman berdegun eh E, irudia bestelakoa da eta eta bueno, eta etB eta armario barrutan gorretzen itsuguna beste batzu di daez eta eta gaioiek gaio asko interesatzen zaizkitzen e, Ideial guztien atzean badago badago zerbaite ilunagoa dana kutatu nahi da mitsua da eta eta asko askorako ematen Larrialdi zenbakira deitzeko beharra izan eta zuzarenean larrialdi dei horri irantsun behardiona, orduan ze gertatzen da. Oba, orduan, orduan arazo bat daukazu. Oso <laughs> serioa <laughs> e, bai, badaude e, bueno, azkenean eh desbirtats ez de jaketsa eta erantzunak eta azkenean zentu bat e, bizitzan e, nombakarre gauden gertatzen zaigunaren aurrean eta ez, a, e, ez dago ezin dugu kanpo laguntzarik e, bueno, ba du ez, ez izan orduan e, egora a, zaila dira eta ba, bukaera zorion daukate eta, eta norberak atzun ditu gauzak aurrera eta bestatzen, ba, ba, ba, ez, ez. Ordon, eh, beste bar da, e, zure gure bizitzan, onikuztet, eh, saiatuak oinatekeela, gure bizitzan, ez, e, desbideak eta horiek e, so, sortzen eta eta larrialdi zerbitzura eitzen dugunean ez ez izatea guri, gure buruari egindako dei bat. Baina batzutan ez daula, eta eta hori ere hor dago. Klaustroa da azkeneko ipuina maozgarrena, bilduma izten duena, ikastetxetan ana eta orokorrean, jendartean, sortzen diren utxuneak nola bete? Bai, azkenean, e, bueno, pixka bat e, e, ipuin horreke e, kontatzen duena da, hori, e, azkenean, badaogo... Ez, e, gehiago eman behar dun jendea, beste, beste batzuk faltan diendean, ez? eta badago olako, bueno, ba, prekariedaren inguruko o, zea ipuin bada, nort, e, bat ez dure, bueno, ba, zerbitzuetan, eta ikusita ikastetxe zerbitzu bat bezala, eta, bueno, e, eta, eta, bau jendea, ez dago beste inor, eta eta gainantzatatzen egun gauzak egiten ditunak eta eta inoiz eskertuak ez dienak eta marroi guztia jaten ditugun jende hori dago eta eta, eta nola bete ba, ba, ba, jende horrek betetzen du askotan, ez? eta edo ez dira betetzen inoiz eta gero ikusten da, ez? eh zer se ondo ditun, baina baina badago jende bat eh naiko esprimituta bizterana E, eta, eta haintzat hartzen ditugu, eta normaltzat eta indarrekotzak eta, eta ez diogunak ginez e, aitortzaik egiten, ez, eta eta, bueno, hori ere kontatu nahi nun e, ipuin, ipuin forman, eta pixka bat egoera da, ari, prekaidaren e, egoera batean, e, bueno, ba, arantxa izeneko, ez, e, irakasle batean nola azkenean, e, zama guztiak hartzen ditun. Zer baite gati da, arantxa? Ez, ez, ez dut de hola, ez buratu zteran, izen oso arrunta izan daitekelako, ez, eta pixka bat, arantxa izan daiteke, izan daiteke, er, oso, egon gondaitu ezketa, ez dago, e, ez da, ireia bat da, ez da, pertsona bat, azken egan, ez. Ez nahi nuen zer baite da, emakumea? Ah, ah, bai, bai, bai, argi eta garbi, <risa> eh, adan adantxa, eta bueno, eta imakumeak, eh, bai olako gaudo edago edagoeretan bai zaintzaren kasuan, adibidez, adibidez oso nabarmena da, bai eta egoera kolektibo, prekaritari kolektiboaren asuntotan, eh, nor norbaitek zama etarduatu arren badimadu, segura eski, uneko eh, ez dakit oso altu batean emakumezkoa izango da. Eta bai, eh, deliberatuki da emakumea bai. Ana, eh, gutxugarabera ia beteterdi, liburua kalean dela zein da orantxe? Anaren hau eh, zaporea? Bagia esan, nizaten ni naiz, eh, libura eh, iratzi, eh, argita datu, eta berela aztu egiten duen norbait. Eta egia, perki da bale, norbe, igual, bateako, e, e, Bali norbael norbaiteke igual elkarrizketa bateako eh itzen bali badit freskatu inbari zaten dituzen bai gauza eh elkarrizketa baino lentzen oso amnesikoa naiz nena san det ez azkenen <risa> neiaztu itzaizki gausak orrun e, eh bueno ba pizkate zerbait erantzute harren saiatu naiz e, lehenengo zerbait errepasatzen eh elkarrizketa baino lehen. baina la saporea ez dauka ez diot bizitza ikartzen gaitzen e, argitaratzen duanean irarteratzen et, eta, jazta, eta jazta, ja sta ja es da nirea ja ja bueno, ba dago eta jendegoi gustatzen basaio ba premieran ez es gustatzen ere bai oso nuluertuko lhurtuko et, eta eta jazta, oza, ja sta osea ja nigandika ialdi zerbait da ez daukatolako holako zapore zaporerik idatzi duzu argitaratu da E, eta zur gandik kanpo dagoen ezterbait da bigarrena bukatuzenuen lanibete batzutan haten hartu eta ondoren heldu zen dien hirugarrenari e, hirugarrena kalean da askatu duzu e, orain zein da anaren h e, eta zenbateko denbora tartea du zetorriko da gero eh oso galdera ona ba egia e, e, esan e, momentuz, ez nago nagukat eh bueno a zutabeak irasten ditut berrian, orduan horrek ere hartzen nire nere denbora eta gehiago nago momentu hontan ez zutabe zutaren kontu horrekin e, fikzioan fikzioan maño. Orduan bueno, e, utziko ditut hile batzuk utziko ditut eta eta ber, eta eta ben, o sea, enau ez biote neuroburuari presiorik sartzen eta zentzortan nahiko ez da Bueno, behela egin beharreko zerbait, ebai e, burua deskantxatu ber da eta eta beg gauzak e, ikusi eta gauzak e, jaso eta eta gauzak irakurri eta eta eta entzun eta I should have known I'd end up my own Every second counts when I am with you Every second Lehenengo ipuñan egiten diozu erreferentzian a Every Little Couch kantuari. Zalea e, zara? E, kantu tituluak eta ipuietan sartzeko e, zale? Ba... Ez berezik izaloi, baina egiten dut. Eta musik nahi musika bazen da guztatzen zait. E, nezeta egon gari batean anklatuta gelitu nintzen. E, baina guztatzen zait. Baina e, batzutan bueno, ematen diote ez. Lehenosan daiz du batez, Testu inguruak, deskribapenak, edo, edo bueno, ba, e, oieke osatzea batzutan beste batzuen nabestiak eta eta eta beste no, portsonaai batek zeren zuten nunba, ba, esan dezake asko ez pertsai horren inguruan eta bai ustoten zainzan behin eh, referentzien baza arte hai. Ez dakit zertaz ari zaren, Ana Malagon, elkarra argitalitxea. Gukizu garri gozatu dugu irakurketarekin, eta baita anarekin ere zola zean. Ana, orain hartu batxeden segi zutabeak idazten eta heldu berriro, eee idazketari guztien izango da eta, eta gustura irakurtzeko zuzkidatzetakoak a, a ber, a ber, egia dan. Ez da. Ez dakiu. gertatzen dan billar, hasik e ho ikusiko adeu. Bueno, besarkada estu bat eta eskerrak asko eta arte honengatik. Eta bai, eta zuei eta eta barkamenak arazo arazo teknikoengatik ez dakiu zergata dan baina baina bueno, ba 1000 esker hon bitagatik eta eta bestera tarte. Hori da, beste datarte, ez da este zeraio. Eezta ezer hor egon hortzebolaako e, Eeta eten puntu jarri diegulako sei da? Inori itzaizkio pertsona triste eta sentiberak gustatzen. Horregatik andoniren gandik banandu eta gero lagunekin gelditzen hasi zenean, nekanek ia etzuen andoniri buruzitze egiten, bere lagunen txeka berako. Burutik ere saiatu zen, abokatuaren eskutzi zuen guztia, akordio dokumentuaren joan eto ribakoitzaren osteko telefono deiak ziren andonirekin zuen tratu bakarra. Abokatuek sekula gomendatuko ezlituzketen gauzak esaten zizkioten elkarri telefonoz. Bere lanetik ateratzean zain izan zuen andoni behin baino gehiagotan, odolusten ari zitzaio la leporatzeko. Etzen horren besterako izan, erasotzeko agindua zuen bere abokatuak, egia da, baino askoz ere gehiago ateratzeariuko ziona azkenean, Prozesua egiaz luzatzearen. Betiko elkartuko zituen banak eta hori sinatu zuten, batak, bestearen aldamenean. Ez dakit zerta zarizaren Ana Malagon Elkararkitaletxea. Gogoratzen aizudazkeneko egunitx bazela zueta bioka inpozik lagun artean geundela Oroitzen zaitu laita nalaita zorion txu zinela Oroitza penek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitu danarren Oartu naiz etzaudela, etzaudela Desioa bilakatu ilusio erauntxia Maitasuna izan daiteke emingotskarratza gazdia Oro itzapenek esnatunautea Metxetan engoela. Alboan sentitzen zaitu da Triste dago lur osoa Talurko eta itxasua Dantzak biziduen Dantzari laguntalde batek alako egun batean Zuga nahotzen dukaitz eta esaten dizu hitza jarri behar diozu gure mugimendu e ba, Ita barruak eh, dantzan jartzen zaizkizu ezta Horrelakoetan E, niri dantza asko gustatzen zait, ikusteko, e, gaur egun hartu duen indarra e, mutur guztietaraino ez, e, iristen da dantza, e, pentsa zinak biren e, mugimenduak ere gauzatzen dituzte, oso erakargarri egiten zaitez, e, nahiz eta nien dantzarako ba dantzalako ba, oso <laughs> baldarra eta trake zeizan ez. Orduan niretzate erronka zoragarria eta ametsu baten modukoa izaten ari da ba eta hitza uztartzeko aukera u bizitzeko aukera izatea. Zer da kimoa dantsa kolektiboa? E, Zer topatu duzu bertan? Ba, dantza modu oso berezian bizi duen lagun talde eder bat da. Funtsean e, aurkitu duana, txiki-txikitatik e, dantzan Morgilduta dabilen laguntaldea eta orain ba dantza sormen prozesua haseratik e, eta modu horizontalean bizi eta eta sortu nahi duen taldea. Bueno, bazekiten basekit, zure gaiarekiko konpromisoaz bazuten, gaiarekiko zuk duzun konpromisoaren berri e, zure sortze ibilbidean gaiari eman diozune trataera, eta hortik, ne handi batean e, proposamena ez da. Bai, e, azken batean, kimua taldeko zenbait kidek ezagutzen induten, ba, eneko galdosek ez batez ere, e, urbiltasunagatik, eta aurrez e, berarekin batera, ba, beste proiektu batzuk aurrera atera izan ditugulako, ba, beste Larumartzuekin ez, eh Andoni Salamerorekin, Mikel Dukorekin, eh eta bestekidek ere ba, gertuko erreferentziak zituzten nireak eta ba gaia generoa izango zela erabaki zutenean ba niregana jotze erabaki zuten eta ba nik e, bitan pentsatu gabe nien baiezkoa Ekainaren 20an aurre estreinaldia Bilbaoan E, nolakoak izan ziren aurreko astea ilabete luzea? Eh, e, enrenamentuetan dantza mugimendua hitzarekin uztartze lanetan estutago gogor arituz badete? Bai, eh, beraiek lana aurreratua zekarten, ideiak garbi zituzten, zer nahi zuten taularatu koreografiak eta dantzak ere erribukatuan, eta niri dagokioi danez, ba, lana bitan, e, banatu ah, joan da nola baita esan, batetik e, testuak ontzean, eta bestetik ba, taularatzean, e, non kokatu, nola kokatu, nola txertatu, eh Itzak e, koreografien artean, koreografiekin eh bat eginda. Eh bai, egia esan e, azkeneko bi hilabete hauek e, intentsoak izan dira, oso oso bizigarriak. Entsaio asko egin behar izan ditugu dena puntu-puntuan jartzeko. Eh denok lanean ari garen ez askotan ba Gaueko iuntzeko so, zortzi-zortzitardietan biltzen ginen, eta etxeratzerako ba, amabitardiak ere izaten ziren inoiz. Baina oso oso gustora eta parentesi ederrak izan dira ez, e, entsaio horiek. Pa ba, pixka bat egunerokotik atera eta gustatzen zaigun hori egiteko aukera eskaintzen zigutelako. Kimua, dantza kolektibua, ekaitzgoikoetxearekin batera ari da generoa ikuskizuna e, taularatzen, oltsaratzen, plazaratzen, garbizuten, zertzen oltsaratu nahi zutena, zer da, oltsaratzen dezuena? Bai, azken batean, e, generoa bera, ez? E, generoa. hainbeste baldintzatzen gaituena, ta hainbestetan ta ainbeste pertsona, ez? Zeharkatzen dituena, ez? E, gizartearen begira da, ingurukoen begira da, bestek pentsatuko dutenak gu zenbateraino baldintzatzen gaituen, baita guk bestek zer pentsatuko duten pentsatzen jartzen garenean, ba, nola baldintzatzen dugun ez, e, geure burua eta horrek ze ondoriok ok, ondori izan ditzaken gugan eta gure ingurukoen gan ez, askotan ba, ba gaixotzeraino ez, e, bestek esaten dit gutenaren arabera, e, jokatu behar badugu, besten berdinak izan behar badugu, ba, gure burua ez egiteko eta eraman dezakegulako, eta horrek arazoak sordi ezazkigu gukelako ez. Ba. E, gutxiago jatea, e, kirola kanpo egitea, e, nahi ez genituzken erabakiak, e, Artzea, eta hor daude, ba, ba anorexia, e, identitatearekin lotutakoak, e, itxurarekin, e, ama izan beharra, e, indarkeria machista, e, pixka ate, gai horiek ez, e, jorratzen dira, gai nagusia generoa izango litzateke, baina e, horren inguruan azpigai gehiago ere badaude, eta hoiek taularatzea da asmoa eta helburua. Ekainaren 9an e, aurre estreialdia Bilabonan, ekainaren 27an eizan zineten Tolosan, e, ondoentxeatutako saioak dira, baina bakoitza bat da eta bakarra. Bai eta eta berezia, ez? E, bakoitza ba testua gutxi asko beti delako antzekoa, uneko 90ean esango nuke eta mugimenduta dantzak ere bai, baina testuak testu ingurua behar du ez e, derrigorrean, eta testu inguruak berak baldintza dezake testua ez, eta ondo esan duzun bezala, ba, este bete eren buruan, bilabonan eta tolosan izan gara, baina biak izan dira ez berdinak ez, e, antzeko tasuna izan dute, baina biak ez berdinak e, aurre estren aldira, ba, Urduri, joan ginen, e, lehenengoa zelako, e, hainbeste denboran barruan edo prestatutakoa plazaratzen genuen lehen aldia zen, eta frontoia, behartzena frontoia, ba, leporaino zegoen, ez, lareun bosteun e, ikusen zule, e, bero gukze eskeiniko zai-zai eta jakin min johundi e, zegoena, eta sekulako harrera ez, e, izan genuen eskerrona, txaloza da eh ikaragarri gustatu zitzaidan bertaratuen jarrera, eskaintzen ari ginelena jarraitzeko modua e, orotarikoa zen, eh baino asko zeuden zer ikusiko eta zer entzungo ta zer sentituko, ez? eta hori ez da inoikoa. E, dantza, dantza emanaldietan da bestelako emanaldietan ere, ez? Eh azkenbatean estelako dantza ikuskizun soila eh hitzek ere indar handia dute hitzak eta mugimenduak bat eginda datoz eta keinu bakoitza eta eta hitz bakoitza ba berariaz aukeratuta dago eta hori da ez jasoitzenari garena e, barruak mugitzen dituen e, ikuskizuna dela sentipenak eta eta zentzumenak denak, ez, eh, aktibatzen dituena, eta askotan eh, jendeari momentuan kosta egiten zaila, ez, eh, nola zentitu dena adiraztea, eta bi aramonean, edo bi egunetara, ez, eh, idizten zaizkigu mezuak, eta eskerrona. Eta tolosan, ba, bigarren aldia zen, eh, ja nengo feedbacka ba genuen, eta esango genuke, ba, bereziki, ez, eh, gozatu genuela, eh, dantza taldeko askoren lagunak eta senideak ere bertan ziren eta, eta lehenengo afrontean egin bagenuen, bigarrena alondiga plazan egin genuen, irekian, eta oso-oso giro ederra izan genuen bigarren honetan ere. Uztaiaren eh, amazazpian handoan joaten denak jakin dezala, eh, edo susma dezala, eh, dantzariak esatera eta kontatzera zela. Bai, eh gorputzarekin e, ikaragarri esaten dutelako, ez, e, keinu bakoitzarekin. E, ederra da hitzi gabe ere elarazten dutelako, ez. E, bilakaera bat duelako e, generoak hasi eta buka, ez. Eh, gauzak gertatu egiten dira eta hori ikusi eta ulertu egiten du bertaratzen denak, ez. Eh, nolabait nire hitzak izango lirateke pauso eta mugimendu hoien Luzapen, eta zenbait kasutan, ba, argi garri, ez, eta aldeerantzira ere bai ez, e, nire itzei beraiek gorputza eta mugimendua ez, e, jartzen diete, eta oso osagarri honak direla esango nuke hitza eta dantza. Horaintxe, zein da, ekaitzen gogoa? Ba, horaintxe, ekaitzen gogoa da jakitea irugarren, e emanaldian gonbidatu berezia zein izango dugun. Hori ez dugu aipatu. Eh, herrian-herrian, tokian-tokian ba gai hauekin zerikusi estua duen ba herritar bat izaten dugu gurekin. Lehendabizikoan eh oianaiguaran bertsolaria izan genuen eta oso oso solasaldi intenso eta ederra, ez e, eskaini zigon 5 minutuan ba berak emakume izatea, ba Alorrez berdinetan dantzan bertsolatzen ba, nola bizi izan duen beretzat zer izan den eta izaten ari denez, e, ama izatea eta Tolosan ere bazirraragaria eta hunkigarria ez, e, bertaraatuutako asko bat negarrez ez, aritu ziren e, gure solasaldia jarraitzen eta hori ederra da ez e, bertaratzen direne askatasuna ematea beraien buruari ba, negar egin dezaten eta, eta begiei ba, malkotan ur daiteten ez. E, bigarrenean aintzane hartola, e, izan genuen e, Bularreko minbizia gainditu duen e, tolosarra, eta ez hori bakarrik ez, ereduta ispilu e, bihurtu dena e, inguruko guztientzat ba, holtzaz-holtza, eta aldizkari ezberdinetan agertzen ari delako ba, bere borrokan ez, e, Eta bular bakarreko titizorroen diseinuan eta ba, laguntzen ari dena, eta esan bezala ba, ere du eta bide erakusle izaten ari dena. Ez? Eta hirugarrenean ba, orain txagari gara ez? aukeratzen ba, doainen norri izango dena. Goi horri egingo dezue, bisita. Ari zarete gutegi hausatzen eta goi horri egingo dezue. Sai horren bat edo beste, orain goz bentsalotuak daudenak. Bai, orain batez ere beterri inguruan, ez? E, ari garat izango ditugu e, beterri tol saldea, e, saiorik gehienak ba, izan bezala ustaien amazazpian andoanien abuztuaren amarrean ikastegietan abuztuaren emezortzian orion eta irailean e, ernanin ere bai eta horre alkizan ere bai, irailaren lauan eta e, goierrin E, lehen da bizikoa iraiaren bostean izango dugu eta pozikara harri ematen dit, ordizian izango delako Euskal Jaien barruan, eta azpimaratu nahiko nuke, ba, ordiziako udala eta ordiziako herria gai hauen inguruan e, egiten ari den lanketa iraunkorra eta erainkorra ez, eta ba, generoarekin ba, beste pauso bat arago ematea ba, Asko eskertzen dugu eta nabarmendu nahiko nuke. Eta ari gara ari gara goierrin beste herri batzuekin ere hartu emanetan, urretsura ere joatekotan gara, lotzen eta ea segurara ere iristen garen urrian. Zu kontatzen ze ninzutzen Uzi dazu kontatzen Malko urdin artean Dantza kolektiboa ekaitzkoiko etxearekin batera generoaz gen ero horretaz. Maiiteko zaitu dela Itsasoaren beste aldean, Zidaz, kuntatze, yeah. emakume boro bilagara emakume boro ere bagara beha onde zuela kaitzenik ondo ondoti badakitsekulako lana egiten ari zaretela eta hasiak zaretela egindako lan horren emaitza gozoak jasotzen gozatu eskarrik asko Horren gauztaiaren amazazpian, andoanen ez dakit e, sarrera gonbidapenik aurrez hartu behar den, non hartu daitezken, irekia den. E, ez dakit askorik, baina uste dut e, gonbidapenak aurrez hartu behar digela andoanen bertan udalean bentsatzen dut. Tolosakoak ere bukatu zirelako, eta denboraz e, aurretik hartu behar izan zirelako, eta bueno, jendearen gan ari da, jakin irrika sortzen. Bai ikaragarria ez da, esan bezala Bilabonan gainezkazen, zen, lare hundi lagun eta jendea kanpoan. Tolosan ere haste dute amar bat egun lehenago bukatu ziren gonbidapenak eta handoan jen ere badakitea ritmo honean doa zela. gaineranik ezagutzen edo ez dut bizualizatzen tokia, baina esan didaten ez oso toki politian da, leitzaran parkean edo inguruan eta... Belar diren batean eta bai, gogotsu uta irrikatsu ude be, bertaratzeko. Generoa ikuskizuna kimua dantza kolektibo eta aititz e, goiko etxea. gogo badezue bilatu sarean aurkituuko duzu eta erreferentzia. Elkarren besoenitzkitsu zaba... bueno, Arurkozskitsurengo gehiago. Horrengo angeiago Bitartan izan zorion txu Baita zu ere Nik ere ikasidete eh? Udak Koix-koix Eguzkiak kaxkax, -kax, Zenbat jolas Zenbat ez uste Garizaiak horitu dira Eta oporrek mm, Ogi usaina dute Zerbolita Datorna zangeiago bitartan izan zorion txu aio Aio